dit is my seën trensioen 1905 of 705 Suid-Afrikaanse tyd. Jy is by die rechte plek. Jy is aangeskakel by Net Radio SA. Net Radio SA. Ons webwerf vandat jy by www.netradio sa.co.za. www punt net radio radiosa.co.za Op die webwerf al die relevante indichting soos die name van die omroepers die programme waarvoor hulle verantwoordelik is tye van uitsending en dan ons archief waar jy kan gaan rondkrap en kyk na vorige uitsendings en dat soms so online luister of aflaai en dan op u eie tyd daarna luister. Ons sê wêreldwyd uit, wêreldwyd. Oral op die aarde enige plek waar iemand nou inskakel as jy nou maar net hierdie ons hierdie besonderhede het van www.netradio.sa.co.za kan 'n mens enige plek op aarde nou inskakel en luister en as mys nou nie kan op hierdie oomblik dit doen nie, dan is daar die aard van die zaak die archief, en dis maar hoe een mens ander mense probeer inlig oor hierdie radiostasie, as dit vir jou enig iets beteken, as jy denk, ander persoon behoort ook daarna te luister, voel welkom, wees vry, om enige mens enige plek uit te nooi, ek weet Daar is beperkinge, soos die Afrikaanse taal, maar ons mense wat hier uit die land uit weg is, is oral in die wereld op hierdie huidige oomblik. Ooral. Daar ek ek dink nie daar as een land, land waar hulle nie is, neem. So as een mens iemand die guns wil doen, is iets vir jou goed is om dit ook dan met iemand anders in liefde te deel. Ek is Dr. Dini Eilers, wat uitsaai hier vanuit Airene, stad van Vrede, Pretoria in Suid-Afrika. En jy is baie welkom, waar jy jouself ook al mag bevind, hier in een van ons stede of dorp of platteland beplaas, en of jy in die buitenland jyself bevind, soos Tania bijvoorbeeld, daar, een ander kant in die Arabiese wereld. Dubai dan om precies te sê. maar welkom, wees rustig, kryf jou rustige plek om te sê, wees ontspanne, wees net altyd ontspanne, nou waar jy sê, sal ek nou vir jou wees, jy is nie helemaal ontspanne, let sak net jou skouwers, sê jy sê, jy was nie helemaal ontspanne nie, mens moet jou skouwers doelbewus let sak, en sê jy achterkom, was opgetrek, en dis maar waar die spanning begin, so op jy kan rustig sê, Of le, voet een bykie op, en luister na ons oordenking, waar ons die woord van die Heere oordenk, niewe wijn vat en het niewe wijnzakke gooi, so Jezus het aanbeveel het. Sê, moen, mens moet nie niewe wijn en ouwe wijnzakke gooi nie, want dan skeur die sak en die wijn is weg, en jy het al twee verloor so mens moet maar liewe niewe wijn sakke hee vir die niewe wijn en dit gaan uit die aard van die saak oor vernieuwing van die mense denken soos Paulus dit aan ons probeer verduidelik om in die denken vernieuwe te word om 'n paradigma skuif te kan maak, Engels paradigm shift net om jong te bly, jy wil ons jong wees is nie Jonk bly, jong van gees En mense geest tas in die aard van die saak jou lichaam aan En dan word jy ook al jonger Dit is nie wonderlik nie, dit is soos die heren dit ook aan ons stel As die mense op hom wacht, op die heren wacht Dan geef jy jou arnds flerke En jong mense kan nie bij jou later nie Want jy word al hoe meer jonger En jy kan al hoe meer gedoen kry En jy wil al hoe meer gedoen kry En jy begin kyk na die jimmel vestig jou oor op die eindpunt, daar waar alles dan uiteindelik gaan eindig ten aansien van die huidige bestaan, bestel, na die eeuwige bestaan. Wonderlik net om daaraan te kan denk. Nou die Heere wil ons moet om lief hee, en schap ek jy daar oor, oor praat, oor die feit dat ons God moet lief hee met ons jylle hart, met ons jylle verstand, met ons jylle siel, met al ons kracht, en hoekom dit nou so noodzakelik is, om dit te doen, specifiek so, soos wat die Heere dit aan ons opgedra het. Hierdie ding is belangrijk, as mys dank aan die woorde van hierdie liekie, wat ek nou vir jou gaan speel van hy, Philip de Plussiet, If tomorrow never comes. Sê nou, dat is nie, en morgen nie, want die mens weet nie, dat is die reden, kom die mens altyd sê, D.V., ja, dat jou volente, as die Heere, wil. Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping She's lost in peaceful dreams So I turn on the light And lie there thinking Then the thought crosses my mind If I never wake up in the morning in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes No I've lost loved ones in my life They never knew how much I love. my true feelings never were revealed I'm in promise to myself to say each day how much she means to be me. and avoid the circumstance where there's no second chance to tell her how If my time on earth is true, And she must face this world like me This love I gave her in the past Gonna be love to last If tomorrow never comes So tell that someone that you love Just what you're thinking of For tomorrow may not come I is ingeskakel hier by Net Radio SA by ons program oor Denking en ek kyk nou hier aan op ons webwerf waar Tania van ons twee skrifgedeeltes relevante skrifgedeeltes geplaas het wat ek lees. En die Here jou God sal jou hart besny. In die hart van jou nageslag. Om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel dat jy kan lewe. Kyk. Dit vat so aan die aan die hart, aan die kern van dit waar oor ons nou vanavond graag wil praat. Hoekom is dit nodig, dat ek die Heere moet liefhe volgens omself. Dit is opdracht van God om om lief te he met ons jylle hart, met ons jylle stiel, met ons jylle verstand, met al ons kracht. Nou kyk nou weer na daarie tekst. Die Heere God sê jou hart besnijd, het wil sê is een besnijdenis wat op ander manier gedoen gaan word as die heel eerste besnijdenis wat gestel is toe God met Abraham die verbond aangegaan het en gesê dat al wat manlik is onder hulle besnij moet word nou aan die voorheid. Later sien ons dat die skrif begin praat van die besnijdenis van die hart dis waarna God eindelijk op pad is hy hier begin by Abraham met een specifieke soort besnijdenis, maar dit was visies. Hierdie gaan vir ons in die gees, dit het met ons siel te maak. En die Heere, jou God, sal jou besnij, en die Heere kan nie dit vra vir Abraham om dit te doen nie, hy kan nie die visies besnijdenis vir hom vra. Hierdie werk is God. Die Heere, jou God, sal jou hart besnij, Hoekom? Om die Heere jou God lief te hee met jou hele hart. As God jou nie help nie, as God nie vir my help nie. Jy kan ons om die lief heen nie mense, dit is nie doodgewoon nie in ons aard nie. Ons het nie daar die vermoe nie. Ek het al vir jou gelees, waar Jeremia vir ons geskryf het, bedrieglik is die hart boe alle dinge. En dan Jeremia, wat sê Jeremia? maak ons gezond. Nou dis waar in God specialiseer in ons en dit wat ons nou net hier gelees het en ook die uitroep van die kant van Jeremia. Dan ook in Deuteronomium 30, 20 wat Tanja hier geplaas het dier die Heere jy God liefde he na sy stem te luister een om aan te hang want dit is jou leven en die lengte van jou daar, so dat jy kan woon in die land waar die Heere God aan jou vaders, Abram, Isaac en Jacob, het eed beloof het, om dit aan hulle te gee. Maar nou moet hulle in Godse wee wandel, hulle moet zorgvuldig sy geboe hou, want dit is om lief te hee, dit is om God lief te hee, jy die geen plek het, vir ander goede nie. En nou Israel, wat is die Heere jou God van jou? As net om die Heere jou God te vrees, en in al sy wee te wandel, en om lief te he, en die Heere jou God te doen, dit dien met jou jylle hart, en met jou jylle siel. Skandaab en die ander gedeeltes, wat by ander plekke geplaas word, jou jylle hart, met al jou kracht. Daar is nie plek, vir iets anders en iemand anders nie nie nie ander God nie ons kan net God drie enig Vader Seen en Heilige Gees aanbid en vir die rede lees ek nou weer volgens in Deuteronomium 7 jy moet my luister ek gaan my stadig afgemeete hier lees Deuteronomium 7 vanaf vers 1 As die Heere jou God jou inbring in die land waar jy en jy gaan om dit in besit te neem en hy baie nazies voor jou uitverjaag, dan het hy 7 nazies hier. Die Jethiete, die Girgaziete, die Amorite, Kananiete, die Verreziete, die Jeviete en die Jebusiete, 7 nazies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 Jy mag jy ook nie met hulle verswaar nie, jy mag nie jou dochter gee aan sy sê nie, en sy dochter nie neem vir jou sê nie. Want hy sal jou sê van my afvallig maak, verstaan nie, omdat God wil hy jy moet om lief hee, met jou jylle hart, jou jylle siel, jou jylle verstand, en al jou kracht, daar is plek vir ander gode nie. So dat hulle ander gode dien, en die toren van die Heere tegen julle ontvlam, en hy jou gou verdelg. God, laat het nie toe nie. Dis nie liefde nie. Ons moet dus God lief hee met alles in ons. Dit is een liefde wat hiervan uit die diepste, diepste, diepste van jou wese uitkring, want het kom van God af, dit God wat dit in ons werk. Maar jy moet met hulle so doen, hulle altare moet jy omgooi, al die goed wat met hulle verband hou. Moet jy omgooi en hulle klipilare verbruisel en hulle heilige boomstamme omkap, en hulle gesnede beelde met vuur verbrand, daar die soort van goed moet nie in ons hart wees nie, daar moet net plek wees vir God, God er die enig, Vader, Seen en Heilige Gees, en al die goed wat daar is nog, dit wil die ere daar uit heef, want dit is wat hy hier met die volk gedoen het, hy het hier die nasies, hier die 7 nasies, het hy in hulle hande vir hulle gegeef, want jy is een volk heilig aan die Heere jou God. Jou het die Heere jou God uitverkies. Is dit nie te wonderlik nie? Nie omdat jy meer was as al die ander volke nie, want jy was die gerangste van al die volke. Maar omdat die Heere jy lief gehaad het, mense, God is baie, baie bitter lief vir jou. God is liefde. Ek en jy weet nie eindelijk rechtig wat liefde is nie, dis God, wat sy liefde in ons harte uitstort. Maar ek kan dit nie doen met ander goed wat daar is nie. Dit moet weg, dit moet uit. En ons moet God toestemming gee om, soos wat hy dit identificeer, net soos met die volke, wanneer hy hulle in hulle handen oorgeet, dan moet hulle dit, hulle verslaan, hulle uitdroei, hulle kloppielare omgooi, dan mag niks van hulle oorblij neem. Want dis omdat die Heer ons lief het. anders verstaan ons die liefde nie liefde neem. Omdat die here jy lief gehad het, en die eet gehoud het, wat hy vir jylle vaders gesweer het, die here jylle met een sterke hand uitgeleid, en jou uit die slave huis, dit is die slave huis van, van sonde, van hierdie ander afgode. uit die hand van die paro, die koning van die gypte verlos, Jy moet dan nou weet dat die Heere jou God God is. Die getrouwe God waar die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat om lief het. Sê geboie onderhou in duisend geslachte. Maar aan die wat omhaat aan elke persoonlik vergeld hy dit. En om te vernietig hy sal met sy hater nie versuim nie, onpersoonlik sal hy dit vergelde. Houd dan die gebod en die inzettinge en die verordeninge, wat ek jou vandag beveel om dit te volbring. En omdat jy na hier die verordeninge sal luister en dit hou en volbring, sal die Heere God vir jy verbond en die goede tieren het hou, wat hy jou vaders gesweer het. En hy sal jou liefhe, en jou sien, en jou vermenigvuldig. Hy sal die vrug van jou lichaam sien en die vrugte van jou hand, jou koring, jou mos, jou olie, die aanteel van jou beeste, die aanteel van jou kleinvee, in die land wat hy aan jou vaders met een eet beloof het, wat hy jou te geef. Geseen sal jy wees by al die volke. Daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie. Ook nie onder jou veen nie. Heren sal elke krankheid van jou wegneem. En al die kwaai syktes van die wat jy geken het, nie op jou leen nie. Maar hy sal het leep amal wat jou haat en jy sal al die volke verteer, wat die Heere jou God jou sal oorgeem. Jou oog mag hulle nie verskoon nie, en jy mag hulle gode nie dien nie, want dit sal vir jou strik wees. As jy in jou hart dink, hier die nazies is meer as ek, hoesou ek hulle kan verdruive? Wees dan nie bevrees vir hulle nie, dink gedeerig, aan wat die Heere jou God aanvaar in Egypte gedoen het, die groot versoekinge, wat jou oog gesien het in die tekens, in die wonders, in die sterke hand, uitgestrekte arm, waar die Heere jou God jou uitgeleid het, so sal die here jou God aan al die volke doen, vir wie jou bevrees is. En die Heere jou God, sal ook die perde baie onder hulle stuur, totdat hulle omkom wat oorgeblei het, en wat vir jou weggekryp het. Dit is te wonderlik nie. Dit is een lief God vir jou het, en vir my. Dit beteken, hy soek my hele hart, alles wat binnen in my is, my hele hart, my jylle siel, my jylle verstand, al my kracht moet opgeneem word in hier die liefde wat ek vir God het. En as my so sit en luister nie, dink my, hoe gaan ek dit recht kry, dan dink vir jou net wonderlijke nes. God werk self in jou. Hy is die kenner van jou hart, hy weet hoe om daar die die dinge wat in die hart is wat nie daar moet wees nie om dit daar uit te kry om dit aan jou te identificeer so dat daar die, wat het ook al mag wees of dit nou boze geeste is of hoe jy dit ook al wil interpreteer of het maar nie met boze gedagtes is maar dit gaan oor een mens sy denke alles begin by jou denken. Alles wat jy doen, elke liewe dingiekie wat jy doen, begin by jou hart, waarmee jy denk. Dan word jou spieren in beweging gebrang, en so doen die mens dan die goed, wat uit jou hart uitkom. En God wil hee, dit moet syver, absolute syver liefde wees. En ek weet, Ek en jy wil dit ook hee. Ons wil nie hee dat hy iets anders moet wees as net Godse suiver, suiver liefde binnen in ons hart nie. En as dit ons begeerte is, dan sal die Heere al die dinge wat daar in die hart is, wat nie daar hoort nie, daar uithaal, uitsnui met sy sy alwetende, almachtige kennis en met sy woord daar die krachtige, twee snijdende mes van hom. Scheiding maakt is in siel en gees en gewrugte en morg en een beoordeelaar is van die gedagtes. En ons gaan nou, nou kyk na die Hebrews en dan die Afrikaanse vertaling daarvoor, vandaar die 7 nazies wat altyd probeer om in hier die harte van ons te kom nesmaak, daar te kom bly en ons denke te beïnvloed so dat as hy ons denke beïnvloed word ons dade beïnvloed. want alles kom in die hart uit en so wil hier ons daarmee help Jezus geef ons die kracht Waar is jou vreugde Voel jy belast Is jy vermoeid Jezus geef kracht jy eensam voel jy alleen vertel dit aan hom want kracht sal hy gee verloor te moog om te strijd leen maar op hom kracht sal jy kry dit jy soms vrees te bang om te lach. vertrouw op hom want Jesus gee kracht Jesus geek kracht SA, net radio SA, luister na Dr. Tini Eilerts hier by ons program Oordenking, waar ons die woord van die heren oordink bepyns, mediteer wat er vandaar die woorde ook al vir jou sin maak. Kom ons kyk na hier die siewe nazies en ek lees hulle so hier uit die Hebrews, en dan vertaal ek dit vir jou daar die woorde nou nou voor ek het miskien doen net vir jou verduidelik hoe kom is omdat ek in my studie van die Hebreeus en Grieks en Syries, Aramees besef het die Hebreeuze taal is een baie baie unieke taal elke letter in die Hebreeuze taal het te betekenis En elke woord het een specifieke betekenis. Daar is die somme net woorde nie, dit het betekenis, al is dit nou ook iemand sy naam. As jy naam nou ben her is, dan beteken dit nou jy sien van haar As Jezus gebore is in Bethlehem, dan is Beth a huis en lichem is brood, huis van brood. Hoekom, want Jezus is die brood van die lewe, dis waar hy geboore moes word. Dis maar net dood gewoon so. En so het elke woord, een wortel, elke Hebraeuse woord het een wortel. En as jy nou een Hebraeuse lexicon of dan een Hebraeuse woordeboek so vat, en jy ken nou die Hebraus is jy probeer woorde opsoek wat jy nou sê in die, die Bijbel vind, kom ek sê nou maar, ja, daar is een wat my so uitspreek, Jesmeru, Jesmeru, nou gaan jy nie die vind, die woord vind nie, want jy moet een alfabetis moest moet een woordeboek omgaan, jy moet, moest kyk na die eerste letter en so gaan jy nou af, alles moest nou alfabetis, gaan jy met dood gewoon nie kry nie, Omdat jy moet weet, in die woord Jeesmeroe is daar een stam. En die stam of die wortel van daar die woord is shamar. Jy moet het net gewoon weet, anders het jy nou nie genoeg kennis nie, van Hebreeuws nie. Want dis hoe jy jou eerste jaar, jou tweede jaar, jou derde jaar en so meer aangaan. Dis waarmee jy werk, jy moet dit leer om dit, so te kan sien en woordeskat te leer en te weet wat is die wortel van die woord. So, jy besef ek maar, jy kan nie maar soma net woordes so lees en nie maar net vertaal nie, jy moet gaan kyk, wat beteken dit in die Hebraeuse taal? Gaan kyk na die wortel van die woorde, gaan soek op en gaan kyk wat is die betekenis. Nou het ons dit net vertaal en nou is alles weg die woorde wat hier nou staan, van hier die 7 nazies, is dan, kanaan, en ons het dit nou met kanaan nie te vertaal, wat beteken kanaan nie te, beteken nie eindelijk iets nie, ons kan net sê, dit is mense van kana, maar wat beteken die woord kanaan? Die jethiete, en die Hebraaus hier so, githie, githie, maar ons het nou met die jethiete, nou, In Afrikaans beteken het die etite eindelijk, het nou maar niks, net die woord. En die jubwiete, en die gurgasiete, en Amoriete, en die verresiete, en die jubbosiete. mens moet kyk na daar die Hebraeuse woord en hy slik weer sê wat elk een van hulle nou beteken. Kan beteken om vast te maak. To be humbled, to throw down. Nou, as jy bykie daar en gaan diep kyk, vastmaak en al die diep skakerings na by mekaar sit, dan is dit soos om verslaaf te raak. Kom ons vir die woord vir wijn, jayen, ja, is die woord vir wijn in Hebraaus. Beteken om jou beet te kry, om jou vast te gryp. Dit wat alkool aan een mens kan doen. Ek sê nou nie, mens moet die alkool drinken, jy sê dan sel wijn gemaakt wat alkool bevat het. Die wijn bevat alcohol. Maar die Heerde wil hee, jy moet dit hanteer, dit met jou nie hanteer nie, dit moet nie jou gryp nie. En dis, die, dis nou die groot, groot ellende Dit is so'n hartseer, dit is so absolute, absolute hartseer saak. Een absolute, absolute hartseer saak. Ek moet sien hoe dat, een beste vriend van my, en ek ga nou, liever nie verder as dit, praat hier, want ek wil nou nie hee, dat hy geidentificeer moet word nie, een prachtige sien, een leier vergeer, briljant gewees op school, die huidige oomlik, bly hy in een wit, plakkerskamp en dis, daar is geen neersien daar op die, want enige een van ons kan in soe situasie omself beland. Maar hy is nou daar en ek iemand wat hom nou goed ken, vraag of ek met hom sal kan praat, want het ek en hy was boezemvriende, absolute boezemvriende. Sê hier my ou vriend, die drank is die manse baas Oor en oor en oor en oor, jy sal hom nie ken nie, hy is te skaam, hy wil nie is hy wil ook nie, mense moet hom kom sien of hom skakel of iets nie. Dit is in een verskrikkelijke toestand wat hy homsel bevind, hy het niks nie, hy het nie meer, sy familie is nie na by hom nie, sy vrou en sy kinders, hy weet nie, ek denk nie, hy weet nie as waar hy is nie. kanan, vast te maak, throw you down. Die tweede woord, die hetiete, getee, to break you down. Hier die eerste woord was to throw you down. Die tweede is to break you down. As jy nou eerst le, jy het op so, maal gehoor, as iemand sê as jy le, want dan nie die ouds kop nie. Nou dis wat die heetite met jou doen. As jy eers le, dan begin hulle. Dan begin hulle jou stikkie vir stikkie af te breek. Jou hele totale menswees is daarmee een. Dan die derde die heefwiete. Dis om te onderdruk. Dis waar die woord van depressie vandaan komt om jou jylle mens wees te onderdruk, mense, dit is een verskrikkelike soort van een situasie, om jou self in te bevind, waar jou jylle mens wees eindelijk daarmee heen is. As jy onthou met Elia, hy het so'n groot hoogtepunt in sy leven bereik, daar by die Karmelberg, waar hy die baalprofete uitgedaag het, hy sal onthou van die groot wonderwerk wat hy op het, oor die offerhandes wat daar op die altaar geplaas is, en dat mense hande dit nie moes aansteek nie, en hoe hulle moes bid, en hoe hier die baalprofete geroep het, en niks het gebeur nie, maar toe Elia sy offer daar gesit het, en alles met water oor dit gegooi het, so dat daar nie enig getwifeld is, oor wat hier gebeur nie, en God daar die vlamme gestuur het, om alles te verteer, toe grijp hy die baalprofete, en hy sny hulle allemaal sy kelle af, dat hulle bloed daar in die spruikje afge, afgesweem het. Maar die volgende dag, to hartlip hy weg, vir Isebel, omdat sy hem gedreig het, en hy gaan lewe daar onder een bos, en hy wens dat hy liever maar sal doodgaan, totdat God om daar help, en hy weer daar opstaan, de onderdruk, depressie, om helemaal jou mens wees te verloor. Die gurgasite, kargesie, die gargesie, die gurgasite, daar die woord beteken om te verwar, om mense in verwarring te bring, dat mense nie meer weet wat is reg en wat is verkeerd nie en die persoon meet nie meer of hy aarder of maarder is nie. Verwarring, absolute verwarring in die denke. Dat is waarom God wil hy mys moet gehelp word, in die verwartheid van jou denke, so jy weer op rots kan wees, dat jy kan weet wie jy is en wat jy is en waar jy vandaan kan op, en waar jy in op pad is en waar die einddoel en die eindbestemming van ons is as hy daar die verwarring uit kan kom. Tja, Amorite, om verdeeltijd te bring of te veroorzaak, Verdeeldheid te bring of te, te veroorzaak. Nou wat die Heere sê, hy sê, huis wat in homself verdeeld is, kan nie bly staan nie, kan nie. Hy kan nie dood, gewoon nie bly staan nie, als hy pleister en al doe nie wat, klomp, Uh, vernis sla wat jy op sit en so meer en so meer, dit gaan nie werk nie. Die verdeeltijd is daar diep binnenin en die Heere het dit gesê en wat hy gesê het is die waarheid, hy is wat in homsel verdeeld is, kan nie, bly staan nie, kan nie, dit is nie doodgewone onmantelikheid. Nou, dis moest nou waar in die duivel specialiseer, om verdeeltijd te bring, Dan nummer 6, die verresiete, verresiete, perresie hier in die Hebreeuwse taal, betekent om te verstrooi, te sketter, om te verstrooi, na het alles vernietig is, ees gevangen geneem is en neergegooi is en onderdruk is en afgebrek is en verwarres en verdeeldheid gebring het, dan die verstrooiing dis wat met Godse mense gebeur het die 10 stamme wat daar in Samaria geblei, daar die 10 stamme is weg, ons weet nie is vandag mee waar hulle is nie, hulle is weg door die Assereers weggeneem daarna Mesopotamië toe en later weet ons het die twee stamme was hulle ook daarin, maar hulle het weer teruggekom onder die bevel van die Persiese koning Kores maar die 10 stamme het nooit uit teruggekom, hulle is verstrooi ja, as sketter Dit is so altyd so jammer as ek in die midde oost te kom, en dit is my opvallend om te kyk na die familiehuise. Een familiehuis waar daar een familie bly, is eindelijk nooit kla gebou nie, die kan altyd sê en die heel tyd bezig om aan te bou, dit is nooit afgehandel nie. Want so is die familie uitbreid, so bly elkeen daar, die familie is slim genoeg om allemaal by mekaar te hou. Die een is een dokter en die ander een is een predikant en die ander een is een tandarts en die ander een is uh, nou een apteker en die ander een is een so sielkundige en die ander een het een bezigheid en hier die soort bezigheid, en daar die soort van bezigheid, en hy aan hen sy haarkapper, en hy aan hen maak skoene, en, en so meer. Hier die mense, en die gesin, het nooit nodig om die dienste van iemand anders te, te bekom, nie, hulle het het alles by hulle, en hulle help mekaar, en hulle word net alhoog steviger, en alhoog sterker, as een absolute eenheid maar dis nou in hulle natuur dit is maar net doodgewoon so maar by ons is dit nie so nie dis die heel tyd een die sketter en dan die laaste die ebisiete wat beteken om te vertrap Onder die voete Dit is nou die laaste Kijk as jy nou stap En jy Sê nou maar hier is een of ander Gedeerdekie wat hier by, die, by jou voete Is wat jy nou al half dood geslaan het uh, Kom al Sê nou maar dis een spinnekop Of dis een slang of wat En nou vertrap jy hom Nou trap jy hom Tot daar van hom niks oorblij nie Dis een absolute vernietiging ons doen een dik was, nie waar, as ja, daar een of ander ding is wat ons nie van nie, dan trap ons om, en ons trap om, en ons skryf ons hakskie en so, en ons vryf om, en draai om so, tot uh, niks van die dingie die oorblij nie. Dis wat die lewe doen, met hierdie klomp uitvaagsels, uitbrusels van die slang, wat hier op hierdie aarde bezig is om ons te probeer vernietig, en daarom had Paulus ons sê, ons moet net onthou, ons worstelstrijd hier is nie tegen vlees en bloed nie, is eindelijk nie tegen mense nie, dit is tegen die bose geeste, dit is hierdie klomp, demone, hierdie klompgevalle engele, wat uit die jimmel uit neergedale daar in genesis en wat met die vrouwensgemeenskap gehad het en hier een verskrikkelijke soort van een mengelmoes tot stand gebring het. in die saad is vermeng en al die goed is op die aarde, mense. En ons mag nie dit in ons harte heen nie. Daar goed moet uit. En die Heere gaan ons help daar niks daarvan in ons harte sal wees, die van die Heere is ook een hart, hy wil hy ons moet om lief hee, hy moet nie iets anders daar wees, met liefde wees, dit is ook om die grootste gebod is, ons moet God lief hee met ons jylle hart, met ons jylle siel, met ons jylle verstand, met al ons kracht, het moet alles, al ons energie, moet hierin uitgestort word, Dis antwoord, dis God sy antwoord, sy raad vir ons. Hy wil hee, dis wat ons moet ervaar, sy goddelike liefde. En as ons dit nou nie het nie, dan gaan hy ons daarmee help. Om dit stikkie vir stikkie vir stikkie rechtgesteld te kry, want is God wat in ons werk, om te werk en te wil, en te werk na sy welbehaan, hier die liefde wat God van ons vraag, bewerk God self hier diep, diep binnen, in ons diepste weese, dit nie wonderlik nie, dit is hoe groot ons God is, how great is our God, en daarmee groet ek jou, hier vanuit Airene, Pretoria, stad van vrede hier in Pretoria in Suid-Afrika, tot die vier morgen, nou 10 uur in die ochend, Erediens, 4 uur boekvoorlesing, 19 uur hier, hier die ty dan nou weer, stem van hoop en ook op jy te wonderlijke aand, nachtrus, hier rustig sal slaap, kracht te hernie, en die vrede van die Heere sal ervaar. Shalom.